Fyrsta brjöf Jóhannessar hið almenna Fyrsta Jóhannessar brjöf er eigna Jóhannessi postul á Guðspjallamanni, enda minnur það sterklega á Jóhannessar Guðspjall. Brjöfið er ekki eigilegt brjöf, heldur sambland af brjöfi Ritgerðu pretikun. Höfundur varar við villukennendum og falsbámunum sem komnur eru í söpnuðinn og hafna því að Jésús hafi verið raunverulegur maður fjórði kapli fyrsta vers til fjórði kapli þriðja vers gegn slíkum kenningum ítrekkar höfundur að Guð hafi komið í heimin sem maðurinn Jésús Kristur Hann ræður um hinn nýja samfélag og hvaða afleðingu þekkingin á Kristi síni Guðs hefur í daglari breytni manna að þeir að sína hverða er um kærleika vera Guðs börn Guð er kærleikur segir í brefinu fjórði kabli áttunda vers og fjórði kabli sextanda vers og trúin á hann á að móta allt líf þerra sem honum fylgja fjórði kabli tíunda vers til fjórði kabli tuttugast vers í brefinu eru notaðar myndir sem allir eru tamar og andstæður eins og ljós myrkur líf döiði sannleikur líi Elska Hátur Fyrsta bref Jóhannesar hið almenna Fyrsti kapli Orð lífsins Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum hýrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfum á og hendurnar þreyfuðu á Það er orð lífsins. Og lífið var opumberað og við hefum séð það og vottum um það og bóðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opumberað okkur. Já, það sem við hefum séð og heyrt það bóðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélagvort er við föðurinn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 Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndka. En ef einhver syndkar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jésu Krist hinn réttláta. Hann er frið fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vetum við að við þekkjum hann ef við höldumur bóðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki bóðorðans er lígari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðvitur orð Guðs hann elskar sannarlega Guð á fyllkominn hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum berð sjálfum að breyta eins og Jésús Kristur breytti. Þið elskuðu, það er ekki nýtt bóðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt bóðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Heið gamla bóðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigað síður er það nýtt bóðorð ef ég rita ykkur og sannindi þess byrtast í honum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 En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rýta ykkur börnin mín að því að Guð hefur fyrir gefið ykkur syndri ykkar vegna Jésu Krist. Ég rýta ykkur foreldrar að því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rýta ykkur unglingar að því að þið hafi sigrað hinn vonda. Ég hef rýtað ykkur börn að því að þið þekkið föðurinn. Ég hef rýtað ykkur fóraldrar að því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef rýtað ykkur unglingar að því að þið eru styrkir á orðguðspýr í ykkur og þið hafi sigrað hinn vonda. elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn því að allt sem maðurinn girnist allt sem glep raugað allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum heldur frá heiminum og heimurinn fyrirfest og físt hans ein sá sem gerir guðsvilja VARIR AÐ EILÍFU ANDKRISTUR Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir antkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, það hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst styrði að engin þeirra heyrðu okkur til. Þið þekkiðu alls sannleikan því að hinn heilagi hefur smurt ykkur andasýnum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að ég þekkið ekki sannleikan, Heldur af því að þið þekkiðan og af því að engin lík getur komið frá sannleikanum. Hver er lígari ef ekki sá sem neitar að Jésús sé kristur? Sá er andkristurinn sem afneytar föðurnum og síninum. Hver sem afneytar síninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar svonin hefur og fundi föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapin sem þið herðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið herðuð í upphafi, þá munu þið einnig vera stöðug í samfélagi við svonin og föðurinn. Og þetta er fyrir heiti sem hann gaf okkur. Heið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að ykkur afvega. Andinn, sem Kristur smurði ykkur með, býr í ykkur. Og þið þurfið þess ekki að neitt kenni ykkur, því andi hans fræðir ykkur um allt. Hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðu í jónum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, levið í samfélagi viðan til þess að við getum þegar hann birtist átt dörvung og bliðunstokkar ekki fyrir honum þegar hann kemur þér vitið að hann er réttlátur þá skiljið þið einnig að hver sem ykkar réttlætið er barð guðs þriðji kafli börn guðs Sjáið hvílíkan kærleika fadirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið berð hvað með munum verða. Við vitum að þegar hann byrtist Þá verðum við honum lík, því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans, reynsar sjálfan sig eins og Kristur er reynd. Hver sem drýjir sind fremur lögmálsbrót. Sindin er lögmálsbrót. Þið vitið að Kristur byrtist til þess að taka burt sindir. Í honum er engin sind. Hver sem er stöðugur í honum sindgar ekki. Hver sem heldur áfram að sindga hefur ekki séðan og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan vill að ykkur. Sá sem ykkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndgar heyrir djöflinum til því að djöfullin hefur syndgað frá upphafi. Til þess styrtist Guðssonur að hann skildi brjóta neyður verk djöfullsins. Hver sem af Guði er fættur syndgar ekki því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað Af því að hann er fættur af Guði. Af þessum á greina að börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Elskum hvert annað. Því að þetta er sá bóðskapur sem þið hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og kæinn sem var af hinnum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans góð. Undrist ekki systkin þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá döðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og systur. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða systur er mandrápari og því vitið að engin mandrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jésús let lífi fyrir okkur. Svo eigum við og að lata lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinni eða sístur vera þurrvandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig kettur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum heldur í verki og samleika. Af þessu munum við þekka að við erum samleikans meginn og munnum geta frið að hjarta okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðu, ef hjarta dæmir okkur ekki, þá hefum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við byggjum um, fáum við hjá honum, af því að við höldum bóðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans bóðorð að við skulum trúa á nafn sonarans, Jesu Krist og elska hvert annað, sangvænt því sem hann hefur gefið okkur bóðorðum. Sá sem heldur bóður Guðs er stöðugur í Guði og Guði honum. Að hann er stöðugur í okkur, tekjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur. Fjórði kafli Andi sannleikans og andi villunar Þið elskuðu trúið ekki öllum sem segjast hafa andan reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá guði Því margir falsbámin eru farnir út í heiminn Af þessu getið þið þekkt anda guðs Sérkfer andi sem játar að Jésu sé Kristur komin sem maður, er frá Guði. En sérkverandi sem ekki játar Jésu er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrtum að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, þið eruð af Guði og hafið sigrað að falsbámenina Því að andinn sem er í ykkur er öflugri en andinn sem er í heiminum. Falsbámanirnir eru af heiminum. Þess vegna talaðir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum af guði. Hver sem þekkir guð hlýðir á okkur. Sá sem ekki er af guði, ekki á okkur. Af þessu þökkum við andan sem flýtur sannleikan og andan sem fyrir með lígar. Kærleikur Guðs Þið elskuðu, elskum hvert annað því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð. Því að Guð er kærleikur. Í því byrtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sendt engasón sinni í heiminn til þess að hann skildi veit okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð heldur að hann elskaði okkur og sendi svonsinn til að vera friðæng fyrir sindir okkar. Þið elskuðu. Fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Engin hefur nokkuð tíma að séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kællikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur andasinn og þannig að vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vittnum að fadrin hefur sendt sonin til að vera frelsari heimsins. Hver sem ég áttara Jésús í sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði, Og vöður stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við fullt djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra braði. Ef einhver segir ég elska Guð en hattar trósistkinn sín er sá lígari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn eða systur sem hann hefur séð getur ekki elskar Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta bóðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnið að elska bróður sinn og 5 Fymtikabli Sigur trúarinnar Hver sem trúir að Jésús ég Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einni barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir bóðorðum hans því að elskan til Guðs byrtist því að við höldum bóðorðans. Og bóðorðans er ekki þung, því að sérkvært barð Guðs sigurar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vitnissburður Guðs Hver er sá sem sigurar heiminn nema sá sem trúir að Jésús í sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jésús Kristur. Ekki með vatninu engöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andin er sá sem vitnar því að andin er sannleikurinn. Þrýr eru þeir sem vitna í himninum, fadirinn, orðið og heilagur andi. Og þessir þrýr eru eitt. Og þeir eru þrýr sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið, og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburður guðs er meiri. Þetta er vitnisburður guðs sem man hefur vitnað um svo ansin. Sá sem trúir á svoan guðs hefur vitnisburðin innram með Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lífara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað um són sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eigi líft líf og þetta líf er í sinni hans. Þá sem hefur sóninn á lífið, þá sem ekki á són Guðs á ekki lífið. Eilíft líf Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðssonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf og þetta er tröstið sem við berum til hans Ef við byrjum um eitthvað eftir hans vilja þá heyrir hann okkur og ef við vitum að hann bæn okkur um hvað sem við byrjum þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann um. Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja sinn sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann byðja kvöð og hann mun gefa líf þeim sem sinngar ekki til dauða. Til er sinn sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skulle byðja. Alltaf ranglæti er sint en til er sint sem ekki leiðir til döða. Við veitum að börn Guðs synga ekki. Hann sem er sonur Guðs var veitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Vi veitum að við um Guðs egn og allur heimurinn er að valdi hins vonda. Vi veitum að sonur Guðs er komin og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinnum sanna Guði, í síni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsk Guðunum.